Boa tarde, pessoal. Vamos para mais cinco minutos na estrada comigo. Hoje, segunda-feira, muita chuva aqui em Chapecó. Please, give back my son. Hoje é dia de literatura aqui no Pod Pod e o tópico é Vinícius de Moraes esse poeta e compositor brasileiro tão conhecido. A obra da qual eu vou falar hoje se chama A Arca de é? É uma compilação de poesias infantis, a qual reza a lenda ele fez para agradar os filhos. Esse livro chegou às minhas mãos através de uma, uma pequena poesia que veio com dever de casa da minha filha, a professora dela Andréia. Um beijo, professora Andréia. Tão brilhantemente escolheu a poesia O Gato e colocou lá para que as crianças lessem e fizessem algumas atividades baseadas na poesia. Eu achei a poesia muito bonita, não conhecia, conhecia os sonetos do Vinícius de Moraes. Para dizer bem a verdade, Eu não sou muito chegado em poesia, gosto de literatura, mas não gosto tanto assim de poesia para ficar lendo compêndios inteiros de poesia. Mas achei essa bem criativa, bem interessante. Eu e a Maria, inclusive, fizemos uma gravação dela lendo essa poesia, que eu vou colocar no final desse episódio de hoje para vocês verem como ficou. Quem gostar, manda um joinha lá para ela que ela vai se sentir agradecida. Esse livro de poesias Arca de Noé, ele é realmente um tesouro infanto-juvenil. Ele traz uma mistura de lirismo e crueldade impressionante assim, sabe? Exatamente o que é a criança. A criança ela vive num, num mundo próprio, num mundo de fantasia e que ainda não consegue separar direito a realidade da ficção. E a, aquela sinceridade pungente de to, toda criança tem, né? Que às vezes é, torna ela um, um ser até bem cruel, né? Porque ela não poupa ninguém nas opiniões que ela tem normalmente, bem da criança mesmo, né? Esses textos que tem nesse livro, eles são bastante lúdicos, proporcionam um, um prazer emocional e racional para a criança e, a meu ver, ele também leva um pouco a leitura para o lado da fábula, o que ajuda a criança a assimilar as ideias que estão naquele texto. Apesar desse lirismo que ele usa não ser didatista no sentido estrito da palavra, ele, ele não afasta a criança da leitura porque as ideias e os versos, eles são trabalhados de uma forma de uma forma linda, o que acaba atraindo a atenção e a leitura da criança. Esse livro, ainda que ele não extrapole os limites da literatura infantil, como por exemplo, ele trata muito superficialmente temas difíceis para criança como a morte, por exemplo. A leitura dos poemas deixa as crianças e as suas vivências emocionais e cognitivas com certeza mais maduras lendo essa obra. E de certa forma, isso prepara a criança para quando ela crescer, ela poder se defrontar com obras mais maduras, com a grande poesia, né, com literatura de mais alto nível. O Vinícius Demorais nos dá aí uma lição de amor aos filhos, uma lição de amor à literatura e à poesia. Eu recomendo fortemente esse esse trabalho dele, principalmente para quem tem crianças. Uma leitura gostosa pode ser feita tranquilamente com os pais e a criança interagindo. Tem também uma obra que foi gravada com esses com essas poesias cantadas em CD e eu dei uma olhada, mas achei bem datado, é dos anos, não me engano dos anos 70, a interpretação é bem datada por artistas da MPB da época e hoje em dia imagino que não tenha mais tanto espaço, a não ser realmente em uma coleção de quem gosta do tema e tal, eu acho que as crianças não vão é, não vão achar tão interessante, não tem aquela modernidade e expressividade que as crianças tanto gostam hoje em dia. Estou chegando aqui ao trabalho desejo uma boa tarde a todos um beijo, um abraço, tchau tchau Soso É o que ele é E gosta muito De garrafa Com um lindo salto Leve e seguro O gato passa Do chão ao muro Logo mudando de opinião Passa de novo do muro ao chão E, pisa e passa, cuidadoso de mencinha Pegue e corre silencioso atrás de um pobre passarinho E logo para com um assombrado Depois dispara por lá de lado E no novelo fique enroscado Oriço pelo mal humorado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 Pegue e corre silencioso Atrás de um pobre passarinho E logo para como assombrado Depois dispara pula de lado E quando a noite vem a fadiga Toma seu banho Passando a língua pela barriga O gato Vinicius de